«Думаю, мені вдасться», – упевнено сказала принцеса. Вона раптом відчула себе не просто окрасою двору і любимою сестрою короля. Вона плела власну інтригу, розраховуючи на власні сили, і їй це подобалося. Крім того, їхня змова зближала її з Брендоном, роблячи їх співучасниками. Мері посміхнулася. «Ти даєш мені надію, Чарльзе. «Що ж, ми принаймні спробуємо. Тільки заради Бога, Мері, не влаштовуй нічого, що завдало б тобі шкоди, настроїло проти тебе Генріха». «Гаразд. Але пам'ятай, що для мене він не становить жодної загрози, на відміну від тебе». Вони вже стояли біля виходу, і Брендон бачив гордий вираз її обличчя, глузливу посмішку. «Це тому, англе мій, що ти знаєш його лише з одного боку, як ніжного брата». Мері озирнулася в темряву приміщення, обік сіна. «Сьогодні я бачила його і у іншій ролі». Її схвилював цей спогад, серце забилося. Вона подивилася на Брендона. Сьогодні він став її союзником. Їй хотілося, щоб їхня угода була скріплена поцілунком. Хотілося, щоб він цілував її, як раніше, до запаморчення. Хотілося належати йому, щоб він робив з нею усе, що тільки йому заманеться. Він помітив її погляд, навіть ледь помітно схилився до неї. Та вже наступної миті його обличчя стало замкненим, майже строгим. Триматиму вас у курсі справ, принцеса. А тепер ідіть. Вам треба повернутися до того, як вас можуть похопитися і почати шукати. Вона покірно вийшла і, підхопивши спідниці, побігла через залиту місячним світлом галявину. Її волосся, розсипаючися по плечах, сріблилося в нічному світлі. Вона здавалася такою легкою, майже невагомою, схожою на безтілесний нічний дух або фею. Але Мері Тюдор була з плоті крові, і Чарльз жагуче хотів її. Допоможи мені, Боже, прошепотів Брендон, адже я справді кохаю її. Розділ сьомий Червень, 1514 рік Свято Трійці минуло з усією притаманною йому пишністю. Мері була флорою у вінку з квітів, Генріх – Аполоном у виблизькоючій драгоцінним камінням на китці, Брендон – Одісеєм, хитрим і веселим, з невичерпним запасом жартів. Танцюючи з Мері, він прошепотів, що Рада погодилася збільшити суму за Мері, і тепер вони чекають звісток із Франції. Вона ж у свою чергу повідомила, що їй майже вдалося вмовити королеву, навіть не вдаючися до шантажу. І хоча землі госпітальєрів і не будуть продані вуси, проте їх здадуть канцлерові в оренду терміном на 99 років, що важливо, за символічну плату 50 фунтів. Брендон навіть розсміявся з притності угоди. Це було куди краще, ніж продаж за визначеною вельми солідну оплату. Що ж, Вулсі буде задоволений. Тепер він наш, і ми зможемо вмовити його запропонувати Людовіку Маргариту. Вони розійшлися в танці, і Мері знову танцювала, оточена масками духів і лісів, квітами, головами тварин, Змушуючи себе посміхатися, хоча останнім часом і перебувала у постійній напрузі Після свят Річмонд охопила незвична тиша Генріх з більшістю почту повернувся в Лондон, а королева і Мері залишилися у заміській резиденції Ці тиждень не було свят, ігор, розваг Катерина подовго молилася, а Мері їй було не до розваг вона чекала звісток від Брендона. Повіреним їх став Ілайджа. І всі бачили, як він зранку сідав у човен і відпливав у бік Лондона, а ближче до вечора повертався, і вони замикалися з мерів в її покоях. Новини були одна гірша за іншу. Французький король, щоб уникнути подальших зволікань, Згодився заплатити не мільйон, а півтора мільйона дукатів. Він погодився віддати Англії два міста з названих, але булонь тепер велися переговори про те, що було її взяв у дружини замість молодшої сестри Тюдора старшу, королеву шотландську, котра вже довела, що вона здатна народжувати синів і була вдовою. Генріх сам зацікавився такою зміною хоча й продовжував говорити, що з мрія вийшла б чудова королева. Принцеса заплющувала очі, жестом наказуючи і лаючи вийти, навіть не помічаючи, коли той, ідучи, припадав до її руки, не бачила його хворих, зболених очей. А потім прибув король, і усе вмить закрутилося, ожило, зашуміло. Генріф був веселий, ніжний з Катериною, лагідний із сестрою і чомусь погано відгукувався про Маргадрат, навіть дозволив собі при всіх обізвати її повією. Мері нічого не розуміла, зі страхом очікуючи Брендона. Він прибув через кілька днів. Прибув з делегацією французів на чолі з Лонгвілем, який із бранця зненацька перетворився в надзвичайного посла – Французи засипали мері компліментами, дарували дорогі подарунки, говорили, наскільки захоплений їхній король портретом, а вона стояла перед ними без кровинки на обличчі боялася тільки одного, що впаде їм у ноги і благатиме дати їй спокій. Кілька разів вона, не втримавшись, озиралася Брендона, але він дивився на неї своїми чистими блакитними очима і часом Мері ненавиділа ці його блакитні очі. Генріх вже уникав говорити з нею, уже виходячи наказав «Збирайся на прогулянку верхи, ми покажемо гостям наші річменські угіддя. Він, немов не помічаючи паніки в її очах, пішов наспівуючи. Лише під час прогулянки, що як завжди переросла в полювання, варто було прошмигнути в зарості рудому уленючому боку, Мері примудрилася загородити Брентону дорогу своїм конем. «А ви негайно поїдете за мною, сер!» І хвадсько хльоснувши кобилу, принцеса звернула на одну з бічних алей. Слідом за ними поскакав тільки Ілайджа. Генріх похопився сестри тільки через годину – коли цькування було закінчене, і хтось із французів поцікавився, де прекрасна англійська троянда мері Тюдор. Її почали шукати, потім побачили Брендона, який наближався з боку лісу. У мене кінь згубив підкову. Довелося заїхати до найближчої кузні, спокійно збрехав він. Чарльз був дуже блідий, лише мимохідь згадав, що бачив Мері з її грумом і лайджою одлі біля ставка.